Невинно цілувала, але цього робити не могла. І в мені не здригнулася ані крапля крові. В ньому також. Ми так і позасинали на оленячих шкурах, обнявшись, як брат із сестрою, і проспали до пізнього ранку. Прокинувшись, засміялися і поцілували одне одного – Хто в таке повірить? 13 січня 2000 я кілька разів поривалася обірвати ці записи. Навіть хотіла спалити, але в якусь мить зрозуміла, що це може моє спасіння, ця давня забавка фіксувати своє непутнє життя. Іноді мені здається, що я його просвистую в чотири пальці. 15 січня. Якби він знав, скільки він важить у моєму житті. Він таки покинув би своє дурне місто і ще дурнішу роботу, всіх своїх молодих коханок, пригнався би, ніби вчаділий, влігся би на коліна, і згадав би чи і жалівся. А чому я хочу, щоб він жалівся? Хай би ганяв за мною по квартирі, злягався на підлозі, сміявся, сварився, та хай би мовчав. А чому мовчав? Без нього і так навколо мене панує соцільне мовчання. Навіщо мовчання у двох? Наступного дня не можу сама собі пояснити, навіщо він мені. Сказати, що він мені потрібен просто як мужчина, чоловік, самець, не можу. Я не потребую цього стільки, щоб перейматися цим на повному серйозі. А що ж тоді? Чого я потребую? Я ж погамувала тілесну спрагу із ним». Врешті я наговорилася за два життя наперед з іншими. Люди живуть бік-обік, і стільки не мають душевного зв'язку з іншим, як мали ми за короткі зустрічі. Наш час із ним спресований так, як гіпсокартон. Але ж удариш силою плеча, Розлетиться, і не загледишся, і не здокупиш. То навіщо все-таки він мені? Цвяхи я вмію прибувати сама. Зрештою, найняти чоловіка для такої непильної роботи також не проблема. Дітей ми народжувати вже не зможемо. Спілкування я не позбавлена то чому мене так мучить його неприсутність біля мене? Чому зазираю в щелини, як ворона, у кістку, з-під дивана вимітаю пилюку віником, а не витягую пилососом, а раптом там причаївся він? Боюся його поранити? Через це... Непорозуміння почуваю себе винною. Міра моєї вини, вона яка цікава з точки зору юриспруденції? Бажання? А що таке бажання жінки, сфокусоване на особі, якої вона добивається? Сублімація? Але ж я його добилася, геть зовсім, бо він не раз – і сам умирає від багатства наших розкошів. Я це чую серцем? Фройд відпочиває? Учора він нарешті зателефонував. Зробив мені милість за багато часу. Мабуть, він знайомий з теорією мертвих мов. Не користуєся, вона відмирає. Він Боїться вмерти? А що сказав собака? Що сказав?